Я пообіцяв, що «Фокус Плюс» напише про це першим. Все, до кінця тижня тема забудеться. І жінка його вчасно прийшла. «Слини підбери!» – крикнув Шалига. «Поплив тут!» «До речі, про камеру, яку треба мити. Це серйозно?» «А що?» – вигукнув Середа. «Не просто ж так його відпускати. Швабру в зуби вперед». «Давай сам керуй процесом!» Випивши, Шалига підвівся. «Я цього бойка бачити більше не хочу, навіть у страшних снах. А жінку його?» ляпнув середа. З язиком обережно!» попередив Шалига. «Дивися, сам швабру візьмеш. У них там швабри нема, ти прикинь!» Довелося оце все мити руками. Ірина і Максим вмостилися в двоху ванну, наповнену гарячою водою та піною, глянувши на його розчепірені руки, і розітхнула і чмокнула по черзі кожну долоню. Мій ти бідненький, нічого пояснити не хочеш? Навіть тепер? Під фразою «тепер» вона мала на увазі їхні дії відразу, після того, як обоє нарешті переступили поріг квартири і зачинилися зсередини на новий замок. Спочатку не встигли дістатися спальні, потім, коли таки дісталися, подружнього ліжка їм виявилося замало. Мені в самому хто пояснив, Бойко легенько хлюпнув на дружину водою. Так чи інак, вони вже самі, мабуть, зрозуміли, що забрали... Не того. І думали, як це краще викрутити. А тут ти вчасно нагодилася. Ось вони і сплили павутину брехні, яка влаштувала всіх і дозволила обом сторонам конфлікту зберегти обличчя. І все ж таки, за що тебе не відставала Ірина? Це ж не просто так, коли хапають просто на вулиці. Знали, куди йдуть, увірвалися в хату. Сусідка казала, ціла міліцейська операція. Невже й такі помилки бувають? Ти навіть собі не уявляєш, сказав Максим. Думаю, сьогодні все сталося через чийсь надто довгий язик. Ти про кого? Щиро поцікавилася Ірина. Поки «Сам не знаю, ось доберуся завтра до редакції, там і з'ясуємо, то це в нас така хвеська язиката». Аби зовсім припинити неприємну йому зараз розмову, Максим нахилився, знайшов губи дружини і торкнувся їх своїми. У ванній кімнаті в них давненько нічого не було. Серія друга. Американський негр. Майор міліції Петро Швидкий, якого навіть ненароджені діти всіх кримінальних злочинців світу знатимуть як шаленого майора, мовчки переводив погляд з опера на прізвище Немирович на його напарника, опера на прізвище Данченко. Хвилину тому він зволів обом замовкнути кваплячись, чим швидше доповісти останні новини, отримані під час спостереження за банкіром Семеном Нетудимаком. Вони то говорили хором, то разом замовкали, розуміючи, що перебувають один одного, то знову починали і знову в унісон. Так нічого не второпавши, шалений майор грюкнув кулаком по столу, наказав підлеглим, «Заткатися!» І тепер визначався, кому з них дати можливість викласти все толково, розважливо і неквапно. Зупинившись після нетривалих вагань свій вибір на Немировичі, майор Швидкий жестом дав йому знак починати спочатку. «Микита сказав, що не знає, як це розуміти», – видав Немирович. Це ти з кінця починаєш, скриготнув зубами швидкий. Висновки я сам зроблю, коли ви не можете. Давай так. Микита бережний, водій не мака, завербований нами як агент, сьогодні вранці. Я сам твого кота за хвіст тягнути маю. Якого кота? Немороч не завжди розумів свого безпосереднього начальника. Пояснення цьому було досить просте. Останніми тижнями шалений майор буквально заганяв людей, вимагаючи цілодобового спостереження за об'єктом і регулярного прослуховування його телефонних розмов. Останнє нічого не дало. Хоча швидкий якимсь дивом вибив собі спеціальну техніку, причому на досить тривалий час. Проте, ні про що суть. Тєве та важливе, не туди мак не говорив. Навпаки, поводився з мобільним, стаціонарним, офісним та стаціонарним домашніми телефонами досить дивно. Наприклад, на минулому тижні замовив собі послугу, секс по телефону, і чергові оперативники 15 хвилин слухали, як жіночий голос вирзе якісь еротичні дурниці, від яких теоретично хтось повинен збудитися, а насправді обом оперативникам на четвертій хвилині стало просто нудно. Данченко припустив, що в такий спосіб, ну туди МАК, цілком може отримувати зашифровану інформацію, використовуючи телефонну сексуальну службу як безпечний канал зв'язку. Від банкіра можна було чекати якої завгодно каверзи. Тому швидкий, про всяк випадок, дав завдання встановити за номером телефону адресу, навідатися туди і дізнатися, що там насправді відбувається. Витративши на це добу, Немирович із Данченком в результаті накрили якусь приватну квартиру, де цілодобово по черзі чергували біля багатоканального телефону три групи жінок. Працювали вони добу через три, Наймолодший виявився 46, а найстарший 62. Вона, до речі, користувалася в клієнтів найбільшим попитом і тут знали під іменем Стелла. Насправді ж звали її Галина Васильівна Сторчак. І років 20 тому вона працювала на радіо, начитуючи добре поставленим голосом вистави для циклу програм «Театр перед мікрофоном». Для неї спілкування з клієнтами секс-служби було не стільки задоволенням, скільки роботу, яку вона професійна актриса, робила дуже сумлінно.